Цікаво, чи має це покоління хоч краплину поваги до дорослих людей. Так і сказав. Я не міг пригадати ім'я твого батька. Я з ним навіть не знайомий. Суворо пробуркатів я. Собака відірвався від очей мого коропа та подивився в мої очі. Собака мене не схвалював. Він пустив слину на мою босу ногу. Якщо постійно притискувати нігті до долоні, долоні прикрасять рвані пунктирні лінії. Ну, міг би обійтися будь-яким з неперсоніфікованих звернень. Отакої. От Звідки вони набираються таких слів? Я забув неперсоніфіковані звернення. Окрім того, це неввічливо. «Набагато вічливіше, ніж використовувати деякі персоніфіковані. Можу собі уявити, як зрадів батько. Гестапо, це ж треба. І це йому каже людина, яка живе з Сарою. І це йому каже людина, яку можна назвати дупа. Промовиш ще одну гидоту на мою адресу, підеш геть. Плювати я хотів на те, що ти двоюрідний брат Сари», – зауважив я. «Улюблений двоюрідний брат. Вона мене дуже любить, бо з мене вийдуть люди, так вважають всі ті, до думки яких я дослухаюся. А чого ти обурюєшся? Я використав твій метод спілкування. Тебе звуть Павло Дудник, правда?» Я був вимушений з цим погодитися, бо дійсно звався Павлом Дудником. «Павло Дудник. От ми і маємо». Ду-па. Дудник Павло. Па-ду-па. Ду, па. Гарно. Та сама гра, що і з гестапо, навіть краще. Малий почав реготати, морквинка у вигляді зірки пляцнулася на мої кахляні стіни. Треба завжди спочатку приміряти на себе, а потім цькувати інших. Він неймовірно тішився власною дотепністю. «А тебе часом у школі Амелі не кличуть?» – лагідно запитав я. «Ти що? Я вчуся в математичній школі. Більшість з моїх однокласників євреї, зрозуміло?» «Ні. Що це за пояснення? Ти хочеш сказати, що малі єврейські математики не дивляться французьких комедій і не можуть дражнити хлопчика на ім'я Еміль дівчачим ім'ям Амелі?» Єврейські математики багато чого дивляться і багато чого бачать. Дражнитися вони також вміють. Але вони не витрачають свій дорогоцінний час та не використовують свій розвинутий мозок на такі тупощі. Я хочу вбити Еміля Геннадійовича Полонського. Про це слід обов'язково написати на моєму холодильнику. Я витяг мобільний, щоб зв'язатися із Сарою. Ти Сару набираєш? Вона не відповідатиме до завтра. Вони пішли в таку місцину, де немає зв'язку. Вона попереджала, щоб ми не хвилювалися. Мене вона не попереджала. Ти такий дивний. Дуже влучний висновок. Це тому, що я не їм солодких коропів? Ні. Це тому, що ти не питаєш, що я тут роблю. Що тут роблю я і Террі, і що тут робитиме мій батько, коли повернеться з роботи? А слід про це запитати. Тобто будь-яка нормальна людина обов'язково запитала б. А він також буде тут щось робити, твій батько? Поцікавився я. Звісно. Розумієш справу в тому, що в нас ремонт. Я мовчав. Тому мама придумала, що вона займатиметься ремонтом, а нам треба десь його перечекати, бо батькові необхідно думати та працювати в спокійній обстановці, а мені – вчитися та грати. Я тобі вже казав про академічний концерт, розумієш? Ну, а Тері з нами, бо він спокійний собака, хоча ремонтників не любить, крім того, Шкідливо собаці дихати різним лаком. А мамі не шкідливо дихати лаком? Шкідливо. Тому вона буде жити у Насті та Ромка. Це хто? Це батьки Сари. Ти що, не в курсі? Батько Сари – брат мого батька. Чорти забирай, це в мене вилетіло з голови. Знаю. Перевіряв, чи ти говориш саме про них – а ви в трьох чому там не житимете? Який ти марудний. Я ж тобі говорив про академічний концерт, про спокій. Говорив, от, мені необхідно піаніно, а батькові – спокій. Тому нам краще перебувати в квартирі, де є піаніно та відносний спокій. Сара говорила, що піаніно є в тебе, а Тері завжди там, де батько. Тільки не зараз. Що не зараз? Зараз тут батька немає, а Тері є, я намагався зареготати. Вийшло непереконливо. Дуже смішно, зауважив Еміль. Якщо ти хочеш, щоб Террі тебе слухався, краще зви його батерфляй, це його повне ім'я.